Мають же вони знати, принаймні підкажуть, що робити далі, куди звертатися, а може її просто розіграли якісь придурки? До квартири зайти не вдалося. У дверях уже поміняли замок, на дзвінок ніхто не відгукнувся. Така оперативність підтверджувала, що її видворення – не злий розіграш, і хтось тут справді поселився. Ремонт стільникового позбавив димку і її бідних котенят надії на кілька пляшок молока. Але за годину чудо зв'язку знову перетворилось на кусничок металу і пластику. Уже поначебто повезло. Зазвичай невловимий начальник тільки но повернувся до кабінету. Адреса і скарга. Буркнув і навіть не вирухнув квадратними плечима. Не повернув до Ніки квадратну голову у квадратних окулярах. Але варто було їй назвати адресу, як квадрат аж підскочив на місці. Пересмикнув плечима і втупився у неї маленькими, захмалілими очима. Спертогорілчане амбре було таке потужне, що ніка мимоволі відсахнулася. Що, не вступила нікуди і шукаєш роботу у рідному місті? І правильно, дуже правильно, Чи пхатись якісь там греції, полювати за багатим заморським принцем на білому коні, ловити за хвіст синього птаха, удачі. Принц може виявитись, Сиганом накраденій кобилі. А птах куркою чубатуркою з інкубатора. Ха-ха. Треба любити рідну землю. Своїми руками, так би мовити, кувати свою долю. У нас якраз дві вакансії – прибиральниці і двірника. Прибиральниця на повний оклад має мити сходи, якщо мені не зражує пам'ять, у самих під'їздах. У відділі кадрів тобі скажуть точніше. А двірник – це ж взагалі платна робота. Встаєш собі раненько, один і о оп'ять, а то й раніше – Позамітаєш, повиносиш сміття і ось день гуляй, Вася. Квадрат говорив так, ніби хотів переконати її в абсолютно протилежному. Не став дівчина дурних запитань, тікай звідси, їдь куди завгодно, бо доведеться мати справу як на змітлові то з амчіркою. І цей прозорий натяк на Грецію, чому він назвав не Італію, не Іспанію, не Польщу чи Португалію, куди виїхало найбільше українців, а саме Грецію? Ні-ні, це не випадково. І він знає, що Регіна поїхала туди. А вже ж знає. Вона ж мусила виписатися з квартири, казати причину. Знає, чортів, квадрат. І чекає, що Ніка також поїде за нею. Злякається і тремене. Інстинкт самозбереження підказав дівчини, що говорити з ним про свою житлову проблему не варто. З ким завгодно, але тільки не з ним. Цілком імовірно, що він якимсь боком причетний до цієї солодкої парочки, яка видворила її з квартири. Ніка підвелася і пішла до дверей. «Ти що вибираєш?» – крикнув у слід. «Я подумаю», – відповіла. «Думай, худко, бо в нас кандидатів хоч греблюгати. Може і справді попроситися до Греції? Алергіна як у воду впала, ніби в теплих гейських хвилях потонула. Ні дзвінка, ні есемески. Тепер уже й не додзвонитись». Бо в Ніки не стало сільникового телефону. А чого? Двірничкою можна б спробувати. Ніяка не вакансія, але плюсів одразу два. Перший – вставати доведеться рано вранці, коли ще всі сплять, і не бачитимуть, звідки вона виходить. Другий плюс – на день можна знайти ще якийсь підробіток. Завтра вона піде у відділ кадрів. Це ж тимчасово, поки знайдеться щось краще. Пухкенька кадровичка у перуці з білими буклями – що робила її схожою на придворну даму часів короля Людовика, виявилася не такою говіркою, як її начальник, і прямою, як дошка. Хочеш працювати – працюй, але без офіційного працевлаштування. Що це означає? А те, що є дуже хороша людина передпенсійного віку, в якій потрібна довідка про роботу, щоб пенсію соліднішу оформити. Отож, для неї важливо тільки ставити підпис у відомості, а махати мітлою і отримувати зарплату буде Ніка, якщо, звісно, погодиться на такі умови. Кадровичка радила б їй погодитись, вона ще молода, до пенсії далеко, та й навіщо розпочинати трудову книжку записом про роботу на посаді двірнички? Ніка подумала, а це й на краще. От знайди собі на день іще одну роботу. Іншу роботу знайти так і не вдалося». За законом, без паспорта вона і двірником не могла влаштуватися. Мабуть, їй не випадково запропонували варіант без офіційного працевлаштування і підпису у відомості. Гроші, які за місяць видали в конверті, ледь вистачило на хліб і молоко. Вона здогадалася, що це не може бути зарплата, в очевидь частина її, але тільки не хотіла сказати про це, як почула. Тебе ж ніхто не тримає. Веселі коліщатка закінчилися. Без них було погано. Настрій на нульовій позначці. У голові паморочилось, повернулися нічні страхи. На молоко не могла вже дивитися, на щось краще не вистачало грошей. Згадала, в інтернеті хтось ділився досвідом приготування рагу з равликів, зібраних у міському парку. Хвалився це ж чистий білок. Пішла до парку. Після дощу равлики повелазили зі схованок, розповзлись по траві. На алеї з десяток розчавлених велосипедами та підошвами бігунів. На одного й сама ледь не наступила. Підняла його, помилувалась ріжками-антенами, надрудоватою мушлею і перенесла равлика у траву. Ховайсь дурненький і не велась на дорогу.